Коли над містом бомби вили, трясло за груди небеса, Одним ударом повалило малого хлопчика і пса. Дитину вбили, як собаку, собаку вбили, як дитя. Серед уламків і сміття знайшов він їх, і не заплакав. Лиш сивини найперший сніг у двадцять літ на скроні ліг. Читаючи книгу, я непомітно для самого себе ніби перевтілювався. Бачив не чорнокнижника молодого, а себе в сірі шинелі, в диму й полум'ї. І вже не чорнокнижникова, а моя душа бунтувала, протестувала проти безумства людського. Майбутнє, світле, золоте, розписано в газетці кожній, а люди, люди роблять те, на що і звірі неспроможні. На шмаття рвуть малих дітей, вогоні грім жбурнувши з неба, а десь безсмертний Прометей стікає кров'ю. Так і треба. За те, що людям дав вогонь, за те, що бритву дав у руки, оскаженілому за муки, за плач дитячий, рвіть його орли безжалісні і круки. Незручно зізнаватися, але я довго не міг пригадати, хто ж він той Прометей, якого так гнівно картав чорнокнижник у своїх юнацьких віршах. Був я в дитинстві непосидючим халамидником, і книги не дуже вабили мене. А чорнокнижник, як видно, прочитав їх тисячі. Майже все, що писалося його сучасниками – розумне і нерозумне, добре і зле. Шкідливе і корисне, він спробував оцінити і класифікувати у своїй безпросвітно-сумній книзі. Але хіба пісок морський інвентаризуєш? Хіба впорядкуєш хвилі морські? Море гнало хвилю за хвилею. Найблискучіша мудрість гасла і тьмарилася, затоплена невблаганною й суворою правдою самого життя. Те, чим предки пишалися, нащадки часто-густо закидали брудом ганьби і найчорнішої зневаги. В плині літ найвеличніші генії губили свою славу і навіть посміховиськами ставали. Йдучи тернистою дорогою життя, з надіями в душі з вірою гарячою, облагороджує людина почуття в журбі і радощах, і розум свій збагачує. Усе, що дні дадуть, і все, що відберуть, вона у пам'яті безсонній закарбовує, щоб процвітінь рясну і чорну каламуть сказати щирою, схвильованою мовою. І йдуть, течуть в життя потоки мудрих книг і розпливаються між кволими і дужими. Нові жильці земні схиляються до них ясними мотками і некридженими душами. Ті думи і слова, як дальні міражі, здаються юності легендою й казкою, бо думи ті чужі і муки ті чужі для душ, не тріпаних лихою перетряскою. В усі часи нахабно панували й торжествували лише ті ідеї, які підтримували і наснажували паразитів з майстерно прихованими хижацькими пазурами. Тремтів чинуша шкурою й нутром, мов опинився голий серед криги, забув своїм прислужницьким пером слова крамольні викреслити з книги. Він лютував і злився, що за чорт. Він до рядків злобливо придивлявся, думки ловив за кожною, ганявся, немов за дичиною хорт, а ось воно, не зрадив рабський ніс. Припав ченуша ліктями до столу, І вбив, і знищив бісову крамолу, черкнувши прямо і навскіз. Наївний ти як дитя. Сто сот століть мерзотники й бандити хотіли правду випекти з життя, людською кров'ю прагнули залити. Тинали чесним голови в злобі. А де вони? Їх розметали бурі. Туди ж лежить дорога і тобі, В продажній шкурі. Минали часи. Правду душили, Ставало все важче і важче. Доводилося вигадувати Тисячі нових ідей Та все високих, глибоких, безсмертних. Ох, ті ідеї! Барвиста словесна піна – закучерявлені фрази, пустопорожні агітаційні трохтьолки. Часом ця врем'я ставала такою нахабною і галасливою, що ошелешені люди за голови хапались, уші затикали. Ідеї, ідеї. Нічого вони не вирішували і не міняли, лише плодили і вигодовували нову дармоїдську нечість, крикливу чорнильну потолочі.